Az én férjemből kiváló titkos ügynök lehetne, gondoltam, annyira jól tudja leplezni az érzéseit. Az arca most sem árult el semmit, de lehet, hogy én féltem még mindig bármit is felfedezni rajta. Hallani akarod? kérdezte, hogy felemelte a tekintetét, ami lángba borult. Egy verziót hallottam már. Lizi. a nyaralásunk előtti két nappal hívott fel engem. Akkor tudtam meg, hogy gyereket vár. Csapdában éreztem magam, sokkolt az eset. Sajnos, hosszú időn keresztül képtelen voltam átlátni a helyzetet. Ő ismerte az álláspontomat, a végén egyértelművé tettem. És mégis ez történt. Ezért mentem hozzá, és kértem, ne tartsa meg a gyereket. Ezt nem mondta. Már nem is csodálkoztam. Amit Tomó elmondott, az már csak megerősítése volt annak a képletnek, amit összeraktam. Aztán már kiabáltam vele. Láttam hajthatatlan, és bármi áron megtartja a gyereket. Ha egyedül kell felnevelnie, akkor is. Ha tudnád, milyen indulatok munkáltak bennem. Neked sem merem elmondani, megijednél tőlem. Már nem tudtam hinni neki, és féltem, hogy hamarabb elmond mindent neked. Ezért úgy gondoltam, lenyugtatom, csak ne csináljon botrányt. Azt éreztem a szavain átütnek az érzései. Valami pólót emlegetett, meg fog kefét, de te nem aludtál ott sosem. Tomó lassan felén fordult, a fejét leeresztette, majd a halántékához kapott. Emlékszel arra a piros pólóra, amit a bőrön cípzárja bekapott, amikor rudasztunk a tengerre? Sajnáltuk, hogy kijukadt. Elvittem, hogy adja oda a bátyjának, jó lesz otthodi munkára. Jó ég, sóhajtott fel. Fejét az ágy fejvégének támasztotta, és láttam, nehezebben veszi a levegőt. Eljutottam arra a pontra, hogy kezdtem tisztán látni a személyeket, és nem akartam az őrületbe kergetni sem önmagam, sem a férjemet. Akkor már tudtam, nem akarna elhagyni. Inkább azt fogja megunni, amilyen keserű lettem. Éreztem, hogy ez nem én vagyok. És eldöntöttem, többé nem kérdezem őt a részletekről. Lézi, megbolondulsz, ha így folytatod. Azt nem viselném el. Gyere, aludjunk, mondta csüggetten. Az oldalunkra feküdtünk egymással szemben. Néztük egymást. A kezünk egészen közel volt a másikéhoz. Egy kicsit hozzá is ért. És a lábam most először fontam az ő lába köré úgy, mint azelőtt és éreztem, ő is közelebb húzódott hozzám. De az éjszaka messze nem olyan volt, mint régen. Valami még ott volt köztünk, aminek már nem kellett volna ott lennie. Kámondatai, mint fonál férgek furták be magukat az agyamba. Akkor ébredtem rá, hogy minden, amit tőle hallottam, nagyrészt szánalmas képzelgés. Ez volt, amit a levegőben éreztem. Hamis volt a közvetlensége, és felbosszantott, hogy egy szemernyi tapintat, szégyenérzett megbánás sem volt benne. Elképesztő női eszköztár birtokosa volt, és mindent bevetett, amit csak tudott. Azt akarta érzékeltetni, hogy egyenrangúak vagyunk, hogy egyformán becsaptak bennünket, a birtokos hangján sorolta a tényeket ő, aki néhány jelentéktelen tárgyon és egy gyereken keresztül őriz a férjemből egy darabot, szilánkokat, akár egy trófeát. Érted már, milyen típusú nő ez? Vannak emberek, akik vad őserővel el tudják szívni a környező világból azt, amire ráéheznek. Valami bűverővel az akaratokat át tudják vinni a másikra. Ilyen ő is. Erre akkor jöttem rá, amikor rátaláltam az interneten egy vele készült interjúra. A reiki gurujának mesélte, hogy a kézrátétel erejének köszönhetően kitisztult az eldogult petevezetéke, és a párjával történő öt évnyi sikertelen próbálkozás után megtörtént a csoda. Ezt nevezik csúsztatásnak. De mondhatnánk úgy is, hogy ez megtévesztés és manipulálás. A makulátlanság látszatát keltő hazugságtól a gyomrom forgott hetekig. De persze, ne foglalkozzak vele, mert az az ő igazsága. Ami Tomót illeti, időnként rákérdeztem, éle benne a vágy, hogy lássa a gyermeket. Mégiscsak tudni akartam, mit gondol. Mindig azt felelte, nem érdekli. Akarata ellenére lett, és semmilyen érzelmi kötődés nincs hozzá. Neki mi vagyunk a fontosak. Megnyugtató volt, hogy ezt mondta. Mégis sokszor elgondolkodtam rajta, vajon felébrede benne valaha az apai ösztön. És ha igen, akkor mi fog történni? Emlékszem, az esküvünk évében a szentest előtti estén egy üzleti útról tért haza. Örültünk egymásnak, pesgőt bontottunk. Gyorsan lehámoztuk egymásul a ruhát, és nem gondolkodtunk. Néhány hét múlva furcsán éreztem magam. Megijedtem, hogy valami olyasmi történik velem, amire nem vagyok felkészülve. Amikor a terhességi tesztem, megláttam, a két kék csíkot összeszorult a gyomrom, és össze kellett szednem magam, hogy el tudjam mondani neki. Ilyen tanácstalan még életemben nem voltam. Gyerekről akkor már beszéltünk de a karrierem építése miatt húztam az időt. Most mi lesz? kérdeztem. Arra gondoltam, hogy meglepődik, vagy zavarba jön, és majd ketten aggódunk tovább, hogy birkózhatnánk meg ezzel a váratlanul ránk szakadt feladattal. De nem gondolkodott. Arcából nyugalom sugárzott, mintha ő ezt már sokkal hamarabb tudta volna. Lizikém. Van férjed, van hol laknunk és dolgoznunk. Mire várnánk még? Egyszerűen még nem hiszem el, hogy anya leszek. Suktam a fülébe, ahogy átkaroltam a nyakát, és ő hosszan gyöngéden ölelt. Vajon őt is? Mi? Hogy ne is gondoljak bele? Az elmondásából sejtem, mit jelentett ez a nő valaha is a férjem számára de bizonyos dolgokat, ahogy mondod, jobb, ha nem tudok meg soha. Mert ez az ő intim dolga. Ahogy telt az idő, lassan összetudtam rakni a puzzle darabjait. És ha kát történeteit gondoltam végig, volt néhány darab, ami az ő képzeletvilágába illett csak bele, nem ebbe a kirakósba. Ez olyan nő volt, mint márai áldozó judítja. Aki makacs szomjúsággal öleli magához a környező világot, és az erő, amely belőle árad, az ellenállóbb lelkeket is megsemmisíti. Ezt láttam én azokon a kismama fotókon. És azt éreztem, ha ezzel az erővel szembeszállni nem tudok, legjobb, ha távol tartom magam tőle minden lehetséges módon. Egyre többször gondolkodtam el azon, ki voltam az új időszámítás előtt és kivé válok egyre inkább. Nehéz volt elfogadni, hogy már semmi nem lesz olyan, mint valaha volt. De meg akartam találni a régi önmagamat, vagy legalább annak egy részét. Azt a gontalan vidám nőt, aki jól érezte magát a világban, a családban, és rendben volt önmagával. Bármennyire is igyekeztünk a gyerekek előtt bizonygatni, hogy minden a régi lesz, Érezték ők is, hogy valami megváltozott. jó befelé fordult. Egy nap a kanapén ültem, ölemben a laptopommal színházi előadásfotókat nézegettem az interneten. A fiam kijött a fürdőszobából, és az ajtó, ahogy kicsit nagyobb lendülettel nyitotta, a falnak csapódott. Akkor felnéztem. Arra lettem figyelmes, hogy a vállán sárgár -zöld folt égtelenkedett. Mi történt veled? kérdeztem ilyettem. Eddig fel se tűnt neked, vetette oda dacosan. Elestél. Verekedtem az utcán. Hogy lehet ez? Amikor kijöttünk a suliból az egyik gyerek, akit mindenki után ment olyan agresszív, meglökte az egyik társamat. Odálltam a srácsal, és megmondtam neki, hogy gyávaság a gyengébbet bántani. Erre megütött, én meg vissza, a többiek szedtek szét bennünket. Összeszorult a gyomrom. Jött a tompa szürkesség és gyengeség az egész testembe. Ilyenkor mély levegőt kell venni. Az én fiam, ez a jó lelkű, okos gyerek olyasmibe keveredett, amiben előtte soha. Lepergette a szemem előtt, hogy el is törhetett volna valamilyen, vagy esetleg még komolyabban megsérülhetett volna. Aztán észrevettem Grétit, ahogy a szobája ajtajában áll. Furcsa volt, mint egy félénk kis cica. Pedig nagyon igyekszem. repegte elkeseredetten, és már láttam, hogy dörzsöli a szemét. Oda nyújtotta az ellenőrzőjét. Figyelmeztetést kapott, mert gyakran otthon felejtette valamelyik tankönyvét, munkafüzetét vagy színes ceruzáit. Nincs semmi baj. Tudod, hogy ez velem is sokszor megesett, amikor iskolás voltam? És nézd, itt vagyok vigasztaltam. Ahogy odaült mellém, magamhoz húztam, és beleszagoltam a hajába, amit annyira szerettem. Rájöttem, hogy nem is tudom, mikor éreztem a lányom illatát utoljára. Akkor észbe kaptam, hogy itt mindannyiunkkal történik valami, amit nem úgy akarunk, és hiába próbálkozunk, nem mindig tudunk ellene tenni. Az osztályfőnök pár nappal később berendelt. Azt kérdezte, mi történt velünk. Ekkor már rég tudtam, hogy nincsenek rendben a dolgok, és megerőltető volt a problémáinkról beszélni. Mindent elrontottunk, ez az igazság, de igyekszünk helyrehozni. Magyaráztam, mintha csak a tükör előtt állva, saját magamnak mondtam volna abban a tudatban, hogy senki más nem hallja. Az üres osztályteremben a tanárnő az asztala mögött ült. Állát összekulcsolt kézfejére támasztotta. Hátrafésült barna haja szabadon hagyta a homlokát. Egyidősek lehetünk, gondoltam, ahogy néztem őt. Vajon mi újat tudna mondani nekem? Amit mond, abban benne van az ő élete, a saját tapasztalata is talán. Mosolya kísértetiesen hasonlított az életvezetési tanácsadó Andreáéra. Kezdett belém kúszni a félelem, hogy a szavai milyen nyomokat hagynak bennem. Aztán a kezét leeresztette az asztallapra, majd levette fekete keretes szemüvegét, és újra rám nézett. Tehetnek mást? kérdezte, és elmosolyodott. Amikor kijöttem az utcára, az udvarból a kergetőző napközis gyerekek ricsaja hallatszott, és ahogy távolodtam a Rádnicska utcában, a fáknak az épületek fölé magasodó lombjai az út két oldalán szorosan kapaszkodtak egymásba, egy kevés napfényt átszűrve. Épp annyit, ami ahhoz kell, hogy erőt adjon arra a napra. A kezdetektől azt gondoltam, ha vigyázok, hogy a gyerekeim ne lássák szenvedni az anyjukat, hogy ne lássák veszekedni a szüleiket, akkor azzal megóvom őket. A nagyobbiknak eleinte sok mindent elmondtam, mert azt gondoltam már felfogja. Azt akartam, hogy lássa, vannak problémák, de azokat meg lehet oldani. Azt akartam, hogy ne sérüljenek, ne váljék belőlük lelki roncs, hogy ne ráncsuk ki alóluk a talajt, és ne sodorjuk őket magunkkal a kétségbeesésbe. Grétéről azt gondoltam, még kicsi, és nem fogja fel a világnak az ilyesfajta dolgait, de úgy látszik tévedtem. Nem vettem észre időben a figyelmeztető jeleket. Ezek után uralkodtam magamon, és minden lehetséges módot megragadtam, hogy figyelmem a gyerekeimre irányítsam. Odafigyeltem, mit szeretnének reggelire, vacsorára, mikor akarnak magukra maradni, mikor esne nekik jól a társaságom, egy kis beszélgetés, hancúrozás a nappali közepén, közösen, szertelenül, mint régen. És hogy minden munkafüzet és ceruza ott legyen az iskola táskában. Tóbonval megbeszéltük, legyen meg az álmuk, amire rég vágynak. Összeszedtem minden erőmet és szállást foglaltam. Májusban, amikor már virágoztak a fák és a madarak a csicsergésükkel tették szebbé a hajnalokat, akkor beültünk az autóba, és elmentünk Dövengrádba, megnézni Kuszturica faluját. A falut, amit az élet egy csodacímű filmforgatására építettek. A gyerekeknek nagy élmény volt a szinte mesebeli, filmbéli, de nagyon is valóságos, színesre festett régi bútorokkal berendezett hegyi faházba beköltözni néhány napra. Az este hűvös volt. A szoba közepén levő nyílt tűzterű kandallóban meggyújtottunk néhány fahasábot, majd körbeültük a tüzet, amit előtte nem tettünk soha. Mégis az érzés, hogy együtt a család ismerős volt végre. Másnap nagyot kirándultunk a Mokragora hegyen, és piknikeltünk a Drína folyó mellett. Az apjuk is jól érezte magát, különösen akkor, amikor egy bort is kinyitottunk. Kocintottunk, vicceket meséltünk és nevetgéltünk. A gyerekek felszabadultak voltak. Fotóztak bennünket, hogy milyen boldogok vagyunk. Egy-két kép, ami különösen jól sikerült, és éppen megcsokoljuk rajta egymást, az kikerült egy közösségi oldalra. Mire volt ez jó? kérdezte néhány nappal később Szonya a Skype-on. Hogy baszódjon föl mindenki arra, csúszott ki belőlem szokatlan indulattal. Pontosan. Hogy miközben még mindannyian szenvedünk, de azt mutatjuk, hogy már nem. Mert azt hisszük, ez majd egy kicsit segít rajtunk. Talán ezek a képek sértik valakinek az érzéseit? Kérdeztem gúnyosan. Én csak a gyereket sajnálom, kezdte, de ezzel annyira felbosszantott, hogy belé a szót. Millió másik apad nélkül felnővő gyerek van a világon, te pont ezt az egyet is tápolod, akiről még mi sem tudjuk, hogy az én férjeméje. Kiabáltam szinte fulladozva, és akkor jöttem rá, úgyis hiába minden. Egy pillanatra behúnytam a szemem, aztán kitört belőlem, ami már régóta ott volt. Honnan veszitek magatoknak a bátorságot, hogy még mindig a mi életünkkel foglalkoztok? Az a gyanúm, hogy soha nem is fogjátok megérteni! Fogad örökbe te! Bukott ki belőlem a legvégén dühösen, és megszakítottam a beszélgetést. Úgy éreztem, hogy ennek a nőnek és nekem már nincs sok dolgunk egymással. Másnap Katica óvatosan kérdezgetett, hogy mi történt köztünk. Megértettem, hogy ő nem bíráskodhat a fiai feleségei között. Semmi gond, mondtam. Megszoktam, hogy vannak, akik kívülről jobban látják az életünket. Nem baj. Ha majd együtt leszünk szabadkán, megpróbálok úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Tudod, miért nem okozott nagyobb nehézséget? Mert pontosan emiatt egyre kevesebbet mentünk Katicához akkor, amikor Szonya és Krisztián ott voltak. Észesen vettük, hogy néhány év alatt egyszer csak odáig jutottunk, hogy szabadkán csak a karácsonyok maradtak a közös családi ünnepek. Sokkal kisebb lánggal, mint ahogy azt korábban megszoktuk. Nem volt értelme erőltetni azt, amit már többé nem tudtunk. Végül önmagamnak is megengedtem néhány dolgot, amiről azt gondoltam, hogy csillapítja a fájdalmamat, gyógyítja a sebeket, és azért is, mert eljött az ideje. Többször álmodtam évek óta, hogy repülőben vagyok, néhány másik emberrel együtt, ejtőernyővel egy a hátamon, és én következem. Ott állok a nyitott ajtóban, nézek le a semmibe, és ugrani kellene, de magamtól képtelen vagyok. Azt várom, hogy valaki a vállamra tegye a kezét, és egyszerűen átsegítsen, de nem ez történik. Aztán remegő lábakkal hátra lépek, és megfordulok. Nyugtalanító érzés, hogy valamit nagyon szeretnél. És amikor végre ott a lehetőség, megijedsz, bepánikolsz, és azt mondod magadnak, gyáva vagy. Soha nem jöttem rá, mit sugal ez az álom. Azt mondod, hogy pont azt, hogy gyáva lennék? hogy van valami, amivel nincs bátorságom szembenézni, és valami elől menekülök. És tudod, mi van akkor? Az, hogy legalább beismerem önmagamnak. Ez az álom váratlanul visszatért az egyik hajnalon, és ugyanazzal a hiányérzettel ébresztett, mint máskor. Reggel, amikor a konyhapulton a szendvicseket készítettem, megálltam egy pillanatra, és elmeséltem Tómónak. A gyerekek is hallották. Szeretnéd megcsinálni? kérdezte a férjem. Itt lenne az ideje. Feleltem, ahogy vajasztam a zsemléket, és elmosolyodtam, sejtve, hogy a kérdésnek célja van. A gyerekek engem néztek. Mavi, te ennyire bátor vagy, kérdezte mário. Én ugyan meglepődtem ezen a kifejezésen, mert nem bátornak, hanem éppen kíváncsinak és elszántnak éreztem akkor már magamat. Nem lesz semmi bajod, ugye? Gréti aggódott, és ilyet szemmel nézett rám. Elintézhetem neked, jelentette ki Tómo. Ránéztem, és láttam, hogy mosolyog akkor azt éreztem, hogy most történjen bármi, nem futamodok meg. És két héttel később, hétvégén, amikor mentünk anyámhoz, egy nappal tovább maradtunk Magyarországon. A Székesfehérvári régi katonai repülőtére megvalósítottam életem legvakmerőbb álmát és legbátrabb ugrását. Mi? Hogy nem féltem, hogy lezuhanok? Hogy nem vagyok normális? Én is azt gondolnám. De az út, amelyiken addig mentem és eljutottam, az sem volt szokványos. Akkorra már az emberek, akik ismerték a történetünket, azt mondták, nem tudtam volna ezt megcsinálni. Le a kalappal előtted, Lizi. Ez már emberébb megnyilvánulás volt azokhoz képest, akik örök kárhozatra ítéltek egy az egyensúlyából kibillent házasságot. Ezek most végre segítettek felfelé kapaszkodnom. Ki a gödörből. Pár napja újra rábukkantam a kisfilmre, amit ugrás közben a tandemoktató készített a karjára csatolt kis kamerával. Az arcomon felfedeztem valamit az azelőtti lágy vonásokból. A még gödrök is, mintha kisimultak volna. És amit már rég láttam a tükörben, és talán el is felejtettem, hogy valaha is volt, az a felszabadult mosoly, az ember külsejére kiülő jóleső izgatottság, ahogy szállok be a repülőgép gyomrába. Mintha azzal a tudattal tettem volna, hogy magam mögött tudok hagyni végre mindent, ami már nem visz előbbre. A filmkockákon magamat nézve újra éreztem a mosoly mögötti gondolatokat, ahogy a kiugrás előtt körköröse araszolt egyre feljebb a gép. Minden egyes pillanat új volt az életemben. Még soha nem ültem egy ülések nélküli gép lemeszpadlóján, karabinerekkel összecsatolva egy idegen férfi ölében, akire az életemet bíztam a következő fél órában. Új volt, ahogy a repülő, amelynek teste alig volt nagyobb az autónknál, elrugaszkodott a puha füves föltől. Új volt, ahogy egyszer csak a Balaton fölé kerültünk, ott köröztünk, és az élesen kirajzolódó formájából pontosan tudtam, merre van nyugat és kelet. A szemem előtt, mint egy élő térkép, tisztán kivehető volt a tihanyi szoros, balatonfüred és a legtávolabbi pontok, siófok és keszthely. Amikor már olyan kicsi lett a tó, hogy a hullámzó kék sejem helyett egy kifeszített vásznat láttam, akkor bújt elő a félelem, hogy le is zuhanhatunk. És mi van, ha gubancokkal telve maradt félbe az életem? A gyerekek a szerettei elveszítik az anyjukat. Az volt a szép, hogy a sötét jövőképen nem volt idő gondolkodni és félni miatta, mint az álmokban. Az ajtóban állva emlékeztem, hogy odalent mit gyakoroltunk a pilótával, Amikor kiteszem a jobb lábam, te is kiteszed a jobb lábad az enyém mellé a küszöbre. Nem ugrás az, hanem egy könnyed, puha bukfenc le a semmibe. És 200 km/órás sebességgel zuhanás a föld felé. De nem ezt érzed, hanem azt, hogy életedben először csak úgy vagy, és eszedbe sem jut azon aggódni, kinyílik-e az az ernyő. Aztán egy pillanatban fogalmat sincs, hány másodperc, perc, vagy óra múlva, azt érzed, megálltál a levegőben. Kérdezed, mi ez? Akkor oldott ki az ernyő. de azt érzed, hogy a tér egy pontján lebegsz, egy vagy a madarakkal, és azt mondod a férfinak, akivel össze vagy csatolva, tényleg nem a földön vagyunk. És már értem, miért csináljátok ezt minden nap. Mert akkor ott az ember szabad. Szabadabb, mint bárhol máshol a világon. És amikor felfogod, hogy most már érted, akkor tárul eléd a legszebb kép. Ahogy ereszkedsz le, ott len meglátsz három alakot. Még olyan kicsik, hogy csak színes pálcika embernek látod őket. Integetnek, és a hangjuk felszáll több száz méter magasba. Nem tudtam, hogy az emberi hang is így terjed, ilyen tisztán és érthetően, és ha így terjed, akkor kell, hogy még főjebb is hallható legyen. Te olyan édesek voltak. Hallottam, ahogy szólítanak. Mami! Mami! A gyerekek ismételték a nevemet, és a férjem hangja. Lizzie! Jövök, drágáim. Suttogtam, és gondolatban odaérkeztem közéjük, a karjaikba, ahogy hárman összezártak egy körformát. Napokkal később gondolkodtam, mire volt ez még jó. El kellett egy kicsit emelkednem a világtól, hogy az ejtőernyőzés után átértékeljem a dolgokat. Hogy mint egy felesleges csomagot kidobjam az életemből azokat a kapcsolatokat, amelyek már nincsenek a javamra. Gábort nem láttam szívesen, miután megtudtam, hogy titokban segített Tomónak néhány találkozót megszervezni Kával. Ismerve őt, ezekről Szilvia is tudhatott, őt is kerültem. Nem tett semmi rosszat, vagy inkább olyat, amit ne tettem volna én is, vagyis hallgatott, kivéve a belgrádi utat. Már nem haragudtam rájuk, de egyiküket sem akartam többé látni, mert azokra az időkre emlékeztettek. Azt gondoltam, velük többet nincs miről beszélnünk. És úgy láttam, Tomónak sem hiányoztak. Megkönnyebbültem, mert már nem vett el időt a róluk való értelmetlen gondolkodás. Helyettük ott volt nekünk a család. Egy új szakasz kezdődött. Teli volt a szívem melegséggel, és a gondjainkról majdnem elfeledkeztem. De mint egy belém épített riasztó valami figyelmeztetett. Figyeltem a naptárt, hogy a gyerek mikor tölti be a hat hónapos kort, mert biztos voltam benne, a gyámhivatal jelentkezni fog. Egy nap, amikor este premier volt a színházban, Tomó hívott délután, és mondta, egy hivatalnok kereste őt, és másnap be kell mennie aláírni valamilyen nyilatkozatot. Vár csak, csörög a telefonom. Jó, ez nem érdekes, ezt most nem veszem fel.